«Дякую, хазяєчко, може, й приїду, як Бог дасть. Ви тільки не хворійте, а чекати-чекайте, як більш нема кого». Усміхається задвох Світлана, а очі сумні-сумні. З тим запрошенням і вузликом насіння гарбузового повертаємось на ночівлю в Чорнобиль. Хлопці, як удлик, побачили, тільки головами покрутили. Невже, мовляв, розжилися на харчі радіаційно забруднені, чи які трофеї з зони? В автобусі тихо, тільки шум мотора, всі наморені, куняють. Одна Світлана, нервово, насінину за насіниною лускає. Якась рішуча, мовчазна, ніби аж почорніла після гостину тих старих хазяїв. Навіть до мене, словом, не озветься. А мені та стара мою войовничу тітку нагадала. Теж тоскно стало на душі. Оператор Олександр Іванович прокинувся, каже, «Дай ж меню насіння, здам на аналіз у Києві. У мене фізики знайомі є». Якраз цим займаються. Коли ж раптом автобус перестав заколисувати, зробив ривок і забуксував. Водій тисне на газ, машина ні з місця. Тепер уже всі попрокидалися, повиходили, радяться. Штовхати спробували. Та де там? А вже ніч надходить. Місяць червоний незмигним оком стоїть над лісом. Хоч би не позамерзали всі оцих заметах березневих, бо я в пальцях ніх давно зашпори Будемо ждати. Каже сер. Може, якийсь заблуда їхатиме, візьме на трос, хоча навряд вечоріє швидко. Посідали всі в автобус. Кому хочеться в зоні серед лісу ночувати? Кажуть, вовків повно. І холодно, чоботи мокрі. А мені відчуваю до моєї шури, як до того місяця. Хоч плач, дрижаки хапаю. Пальто весняне, вогке, здається, і під комір волога заповзла, хоч би не захворіти. Водій простяг долоню ківшиком до Світланиного насіння, свідом за жінками і собі лускати почав. Недарма кажуть, що те заняття нерви заспокоює. Через кілька хвилин і обидва оператори, видать, плюнули на той стронцій та цезій у бабиному гарбузі. Смішно. Троє мужчин і дві жінки сидять проти ночі у завмерлому автобусі з увімкненими фарами і лушпинні спльовують. Тільки режисер, як каже Світлана, Правила радіаційної безпеки дотримуються. Та й той з нудьги не витримав бойкоту. Делікатно так по городському нігтям і почав насінини розколупувати, гостинну бабу та Світланину компанійську вдачу нахвалювати. Отака в нас була Луб'янська вечеря того дня. А скільки ще людей і подій бере моя чорнобильська відпуска і дорога до Шури. Проїжджий камаз, який сподівався на те водій, витяг нас із халепи, а на ранок ще й чоботи не підсохли, знову по конях. Олександр Іванович для наших чобіт ще вечора свого уталіну не пошкодував, сам і намастив, як швець справний. Світлана всміхається розчулино, каже мені, «Пишайся, видатна людина тебе як королеву обслуговує. Оператори – це еліта в зоні і на фронті. А мені так соромно стало, що не знаю, що воно за слово «те еліта». Приїду додому, треба не забути в Наталки спитати. «Чогось мені чуєте, відколи я в Чорнобилі? Все, здається, що в роті якийсь присмак металу», сказала Світланя, вона тільки руками розвела. «І я чую. Зона. Все може бути. У мене весь час голова болить. І в Сашка теж. Мабуть, тиск чи ще якась чортівня?» Справді, я ж чула, як вона вночі стогне крізь сон, аж плаче. Думала, може сниться щось погане. «А присмак металу...» Невже ото так пахне зона? Аж в носі лоскоче. А як же я скучила за справжнім запахом гарячого хліба, дотиком підсмаженої шкоринки паляниці, би хто знав? Так за чоловіком не сумую, прости мені, господи, як за своїм хлібозаводом, за роботою. Режисер тільки гмикнув, поглузував над нашим присмаком металу. Задумав дівчинку трирічно знайти, що в рідної баби все літо літує, а цей рік і на зиму лишилася. Мати її розлучена, кастиляншею вахтами працює в зеленому мисі і, поки квартиру в Києві одремонтують, ліпшого курорту, ніж зона, який для моєї шури, їй немає. Моталися другого дня від села до села, аж поки ту хату і дівчинку Маринку знайшли, а дитя худсіньке, аж світиться, господи, що тобі вовчення. Людей боїться не те, що камери. За рік нікого, крім двох дідів та трьох бабів, не бачив. Пес чорний, кудлатий, дружок. Здоровий такий, вдвічі більший за Маринку, ото єдиний її товариш і забава. Вона йому свою манюньку голівку ледь не в пащу підсовує, качається з ним на підлозі. Наші чоловіки до дитини і так, і так, а воно з підлоба дивиться, на руки йти не хоче. Бачу, режисер Світланою вже очима розмовляють. Погралася вона з Маринкою в сороку ворону, Тут що кашу варила, поворожила на долоні пальцями, а тоді раптом свій срібний перстинник Маринці на пальчик одягає. Дитя аж засупіло носиком з цікавості, бачу, вже треться кошеням об коліна Світлани, мов би маму в ній признала. І розчислати себе Світлані дозволила. І сама молодій тьоті зачіску пробує робити. Візьми її на руки, просить режисер. Взяла, Маринка, видно, Захист надійний відчула. мав півока на чужих дядьків та камеру роздивляється, а тим часом Світланині пасма на тоненький пальчик накручує. Скучає за мамою маленька. Вийди з кадру, страшним шепотом командує режисер Світлані. Вона різко відхиляється від дитини, тільки руки її видно в кадр попадуть. Знято.